«Я по могутності своїй прикрашений титулом імператора обох земель і для довершення величі мого каліфатства прославлений титулом обох морів». Далі, залежно від того, кому призначалося послання, пропоновано підкоритися, або ж обіцяно мир, або ж вимога миру. Підтвердженням того мала бути данина, негайно виплачена султанському послові. З такою самою вимогою поїхав Сулейманів посол Бехрам до угорського короля Лайоша. Але той, намовлений своїми безстрашними і забіяцькими графами, звелів обезглавити Бехрама, султанові ж не відповів нічого. Та яка ще відповідь могла бути після такого мерзенного вчинку? Коли велика держава вбиває послів держави маленької, то це ще можна пояснити бо надмір сили неминуче має виявитися, бодай, у ганебних діях. Але кому може поскаржитися маленька держава і де проситиме помочі? Натомість велика держава має змогу належно покарати зрадливих порушників світового порядку, провчивши їх і всіх тих, кому б запраглося наслідувати нечистивців. У Стамбулі вдарили гармати на знак війни. Яничари, на Мейдані радісними криками вітали священну султанову волю. Сулейман не скликав дивану, не радився, не казав те, кого війна, але всі знали і без того, проти невірних. Хоч як би там вони звалися. Сам султан рочисто виводив військо із Стамбула. Їхав на улюбленому своєму чорному коні в золотій збруї, мав позад себе улюбленця свого Ібрагіма, з яким тільки й міг перекинутися словом. Далі їхали його чотири візири, за ними беї, двірські прибічні пажі, капіджі з двірської сторожі, яничарські старшини і самі яничари, що йшли за кінними пішо в своїх високих шапках і повстяних уборах. Султан дивував усіх своїм тюрбаном, високим як колона, з двома павиними перами в величезних рубінах. Чотири візири мали тюрбани низькі, широкі, з золотими шнурками довкола верхнього рубця. Беї викрасовувалися у тюрбанах таких, як і в падишаха, але набагато нижчих. Голови вчених улемів прикрашалися округло намотаними чалмами. Дільсізів пізнавано по гострих високих ковпаках із золототканного полотна, а капіджію по червоних шапках, заломлених так, що вони звисали назад. Яничарські старшини, на відміну від рядових яничарів, прикрашали свої повстяні ковпаки пучками пір'я, скріплюваними коштовним камінням. Слідом за розкішним султанським почтом, за грізним корпусом яничарів цілий день йшло вулицями Стамбула. 300 тисяч воїнів, приведених сюди зон'як-чарії, де вони нудьгували вже понад рік. За військом у хмарі Смороду проплило 6 тисяч верблюдів, приведених із Сірії ферхадом пашею, завантажених припасами. Тоді пройшли, лякаючи вуличних роззяв, могутні слони, серед яких і султанський слон у золотій зброї із сталевими мечами на іклах, чорний як і в Сулейманів кінь. Діялося це в суботу, 18-го джемада травня 1521 року. Султан поклав перший камінь у мечеть батька свого селіма на п'ятому пагорбі Стамбула, вклонився прахові великого Мехмеда завойовника і повів своє страхітливе військо не часто зупиняючись для перепочинку. І для ловів у лісах на мерічі. Ніхто не знав, проти кого спрямовано буде удар цієї сили, хто перший стане жертвою султанського могуття? Може, не знав, що й сам султан. Десять днів ішли до Едірне, відпочинки, лови, молитви, диспути вчених улемів. Тут приєдналися до велетенського султанського війська, загони румелійського. «Берлербеге Ахмеда Паші, нащадка святого Сави». Про своє високе славянське походження Ахмед Паша пам'ятав тільки тоді, коли на султанському дивані нахабно осмикував візирів. Усіх вважав нікчемами, мріяв стати візиром,